Один з дідухів Отісу – символ добра предків. Тому на генному рівні уся наша родина має силу протистояти зомбуванню. Однак речовини, додані до їжі Отісатів, плюс інформаційний непотріб, яким наводнювався простір, мали такий сильний вплив, що навіть мій брат Роглан покірно віддав власного первістка, котрим не міг натішитися – як ягнятко в загальну стайню, назавжди забувши про нього. 29 Дітей настільки приголомшило почуте, що вони не наважувалися щось іще запитати. Сергійко навіть уявити собі не міг, щоб матуся взяла та й віддала його маленького до інтернату. Віддала й забула, як не потріб а в отісі під впливом тирана Самодура з його жахливої забаганки дорослі мешканці не намагалися й протистояти такій бездушній затії. Клай уже впорався з потрясінням, витер сльози і більше не рюмсав. Але Сніжана зі Сергійком розуміли, наскільки йому гірко. Те, про що він не замислювався до вигнання та перетворення на пацюка – Тепер завдавало болю і сприймалося без анестезії, байдужості та покірності того стану, в якому Груміяц тримав отіс останні 12 років. Сторінка 94 «Моє щастя, – продовжила Кучіфу, – що я так і не спокусилася завести собі міні-робота, інакше навіть не знаю, у кого чи на що перетворилась би і я сама». Невже його тісадко зло, здивувався Сергійко. Ні, ні. поспішила заспокоїти підлітка кучефу. Сама тісадко, напевно, наймиліший та найдобріший винахід останнього тисячоліття. Однак і добру річ можна використати як для гарних намірів, так і для лихих. Вона дістала з шафочки, що була вмонтована в одному з кутів помешкання, річ, в якій діти відразу впізнали аналог ножа. «Дивіться!» – сказала жінка і взяла до рук один із стиглих дувакісів. Захопившись розповіддю дюдіти й забули про привабливі плоди і про відчуття голоду. Кучіфу розрізала плід і вилила його нектар в гарну перламутрову напівпрозору склянку. Потім так само приготувала ще три склянки напою і подала кожному з дітей, залишивши одну собі. Ммм, смакота!» Діти покуштували нектар і теж задоволено промуркотіли. Справді смак був настільки приємним, що приховати захоплення було неможливо. «Гарна річ, ніж, чи не так?» – підвела підсумок кучіфу. А тепер… Діти зіщулилися і зажмурили очі, спостерігаючи, як тітка Клая закотила рука в комбінезону і полоснула себе ножем по руці. «Навіщо вона це робить?» – жахнулася Сніжана. «Можна подумати, ми не зрозуміли б і без демонстрації». Кучіфу миттю дістала з іншої полички в шафі зелений прямокутник і приклала до порізу. Рана миттєво затягнулася, не залишивши сліду. «Ну, ви все зрозуміли, правда?» – повернулася вона до розмови. «Одна і та ж річ може полегшити життя» а може завдати шкоди. Отак От було і затісатко. Коли ці милі міні-пристрої прийшли на зміну комп'ютерам, телефонам, планшетам, навігаторам, фотоапаратам, відеокамерам разом узятим, ще й мали безліч нових функцій, отісати сприйняли це як справжню революцію прогресу. Сторінка 95. З цими пристроями ми зробили гігантський стрибок уперед. Досить було дотику до милого електронного предмета, і перед тобою відкривалося безліч можливостей. Отримати будь-яку інформацію, подумки пославши запит, переглянути новини чи будь-який фільм або концерт на електронній стіні, замовити обід чи вечерю, та всіх можливостей і не перерахувати». Але з появою отісадко в нашому житті люди майже позбулися живого спілкування, натомість його витіснило сурогатне. Почувши незрозуміле слово, діти переглянулися.